O salatu, o salamu ala Rasulina Muhammed, o ala alihi, o ashabihi, o men tëbihahum bi ihsan ila jomiddin. Të gjitha falendërimet, lavdërimet, adhurimet tona i të kënë Allah vë të madhnuar, dërsa pa që dhe bekimet e ti, i qofshin bi Muhammedin alaihi salatu, o salam, bi familën e ti shokët, dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë dheri ditë në ditën fund e fundë të kësaj bote. Shikua e së të nëruar, salamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuhu po takohemi edhe sonte me lene Allaho të mënuar, duke falenderuar që po na e mundësën këtë takim në vërdimësi, dhe lusim Allaho në gjellewoala që këtu takimet të i bënd të bëkuara për neve në ebë sukses dhe në fund të na shpërblen përto me shpërblimet e ti. Jemi edhe sonte, si zakonisht, gjdo të hëne nga ora 20.30, në takim të drej përdejtë se bashku me juve, me tema të ndryshme tështë,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 nëri unit ne në ksoj bua tash e kuenëruar për shkak të angazhimeve të tij, për okupimeve të tij, të lashme të ndryshme, rrethanave që gjindet. Shpesh herë i ndodh që të harran ato që nuk duhet kurrë të harroj. Shpesh erbën që të habitet ndaj disa gjërave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 Qëpar nga duhet në uthimin të under të lauta za u gjellë? Këtë nuk bunë, asë njëherë të harojnë, pa më vazhëshë problemeve që i keme dhe të lasheve. Po njerët pë harojnë, njerët pë habita. Andaj është një rast ideal, është një mundësi e shkelqyshme, që ne të përfitojmë nga rasti, të përfitojmë shikua në ruën nga këtë dhe të mabnuara, që të këndelëm e. Pre nga të nga vje këndelje,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 në shumë aspekte. Dhe gjitha këto, të naduhan në uthimin tonë dretë Allahu të madhnuar. Andaj thash, a nuk është aja që ka e shumë të kandjilet atje. Grumbulli t'yne, brenga t'yne, ata ka një brenga kanë, si ta krynë adhurimin dhe Allahu gjellë ura, si duhet. Hadjiu që është në tavaf, që fargoj leka,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 Kështu dhe një dojnë një për Allahot aso gjellë. Shkuen në ruar fatë këtësirë sa të folirë për ditë në gjykimit, është nështë nga temat që më së paku preferohen të flitet për tu dhe të ndëgjohet për tu. Sa kënë është njështë i konsiderojnë këto tema si tema që mbjelin shgënjim zahme në besimtarit, që mbjelin një loj pasivizmi një laj izolimi, përsa Allahu Gjellë Gjellalu e ka tretuar këtë tem gati në gjithësurët të Kur'anit. Madhje e ka lidhër në ngërsht me besimin e Allahu Gjellalu Ala, edhe Allahu Gjellalu, edhe vetë pejga meri sër Allahu A.S. Madhje, përmbajtja e jetëve të para dhe tërë periudës me kaset, 13 vite, Ter përmbajtja e sureve ajeteve që zë vetëm Mekë ishte fokusuar në besimin Allahun dhe besimin ditës gjykimit. Shikosh sa i ka dhënë hapësirë Allahu geleu ala këtij besimi në fjalt e ti, në Quran, dhe fjaltë tij në Kur'an dhe pejgamberisau sallam. Sa so kohë isht të menduarit për këtë ditë? Sa so kohë ishte të keni të medituarit për këtë ditë, të përgatitur për këtë ditë në jetën tonë? te llogjë le xelalehu i cili kërkon nga ne që ta kujtojmë këtë ditë është poha i Allahu i cili na nxit në punë, në angazhim, në shfrytëzimin e begatimeve të kësaj vote. Andaj roli i besimit në ditën e gjykimit nuk është rol destabilizues që destabilizon njeriu në këtë dhunja, nuk e lën të jetë i rahat, jo, korrol stabilizues, qetësues E mësën si të punan, e mësën si të mësën, si të angazhojët, e mësën! Gëse i qënë mesajët të qartë se për gjithë dhe vëprim, do t'ja përshë logari par Allah Gjellë Vuala Nesër. Daj, mati vëprimet e tue, mati fjallet e tue, mati qëndrimet e tue, gjitha këto, gëse ja këtë do t'ja përshë logari par Allah Gjellë Vuala Nesër. Këtë mësim dhe këtë edukatë, e kemi një shansë të madhë të perfitojmë dhe të marim këto ditë. A nësikur që fillohat të, të flasë, për surën haqë, shikohet në ruharë. Allah i madhuar e ka zbit një surat ashtë të tërë që e ka mërtuar, kaptina haqë. Dhe qdo kush për neve tash mund të mendon, po kaptina haqë, me siguri, pa po fillohi keme meke, me foljë pak për meken, tani me foljë për umrën, tani për haqën, se surë e haqë, jo Allah. سوريا حج سوريا حج شيكو استدرورت فيلون مكهت مساج يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلته الساعه شيء عظيم او يا نراس شيكو سيكا فيلو الله جل وعلا او يا نراس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 A nuk ka mërmënese se kam e dalë për Allahot a Zogjel? A ta që bëjnë pa drejtësi? A nuk ka mërmënese se do dalë për Allahot a Zogjel? Gjitha të në i kujtan. Në, në shkund nga nga pluri i kësaj bote që nga ka ka pluar. Nga pluri i interesit të ngusht personal. Në shkund këthirje në surën e këtia durimi që në këto ditë kryhet. Hoju njerës, direkti ukshtotë të dizis. Me sfarë do i përdijem. Andaj, kjo është ajo që duhet ta kujtojmë të koncentruam. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka përmendur se atë ditë njerzit do të ringjallen pa tesha. Pa tesha. Haj shurshudit, qani Rasulullah. Haj shurshudit. Po, ga se me me me përceptimet e kësoj butë nuk mund të kuptashat. Ta ja Rasul Allah, e njësa uër rrijal, burat edhe gratë, jendhur badu milabad, që shko mundë si burat edhe gratë, shikoj njërin tjetrin. Që fari tha pegameri sasërë? Jo, nuk është si këto. Nuk është si këto. Që posa zbulot, dikosh me njerë, dikosh jelë shënësit. Jo, nuk është si këto. Nuk është si këto.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 Dërsa një grup njerëzësht nuk për janë në këtë gjendje. Një grup njerëzësht për janë dryshe. Nuk janë si kurse të tjerët. Ata janë më mirë se tjerët. Ata nuk, nuk e kanë këtë galën e të tjerëve, ditë në gjukimit. Kurë shemë ta? Janë ata që edhe në këtë botë kam pas do gajle tjera, jo si gajle të njerëzve. Kurë të gjithë e kam pas gajle, si ta nërtujnë shtëpinë, Kta kam pas gole si do ta ndërtojnë zemrën ndaj rrimt të Allahut azhajal. Sponsort haram pas gole me dre shtëpin, por u jo ket ymri me çkon kët gale. Kur ti të kam pas për gole ku kanë me kalu pushimet. Apo kta kam pas gole si do ta ngjallin namazin, natën me namaz, ndaj Allahut azhajal. Antaj kur ata prit, kur dëbohet ka vëllumondop i galeve me të tjerë paraën buot në ata dukan galet e tjerëve sikur sik tim pas kat but anuk na, anuk anuk është shumë e parafort atë që do hajme këtyp po flasim po shumë valla atë derisa dikush të vrapon mos atje është agjën e këto galë i hramin e vet e këgalën e bej Allah me lebek këç ka këmbim adhurimin Allah xhëlal xjalalu andaj hajna për kujton se si duhet ta rregullojm agjën e shqetësimeve tona çfarë duhet ta kryesëm këta agjën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 Unë nga njerë u themë në legjerata gjami ku do qoftë, themë kështë o shikur në ruar. Një një një që për shambull, një, një organizat e caktuar, dhe komptare, për shambull, ndonë grande për biznes caktuar, donacion e caktuar dhe i thret bizneset. Sjel një projekte dhe u andajmë, do tët, donacionet e, e nevojshme të kërkuara për biznis në juaj. Njëri shkan me kërku, po thejmë ishte kushtimisht, apo ato donacionet të grantë e janë, po thejmë ishte kushtimisht 20.000 euro. 20.000 euro i ndojnë për një biznis. 20.000 euro. Heq ma tepër. As ma pak. Dhe një një njëri para komisionet fala ka ka mund si 20000 euro më dhon mua ata thon faj zoti projekti to skam projekt po ja boj diqysh ajë ja japet e dini u po diçë ata shpesh e refuzojnë projekte transizhme po nuk kanë bindse e refuzojnë e mos t'o se për një që pa projekt me durxhi pagën mirë kjo është për 20000 euro çfarë të më manden çofse donacion e shëtë 200.000 euro. Që fa e të mërën .000 .000 Atare, që fështë donacion e shëtë 2.000.000 euro. Atër e qëfarë projekt i kërkuin e ta? Kjo është në rrafës njëzorë. Mirë. Titek Allahu jenis. Ne im ka shkojmë ka Allahu Gjellewala. Në këtë botë, gjdo ditë ne, udhëtojmë ka Zote Gjellewala. Gjdo ditë. Dhe nesër, Pas nesër, Allahu e din kore kaca këtu, dhe të takohi ma Allah në gjëllebara. Allahu thët, o, rubi e më qëpëtën. Se e thush? Gjenetit, du me gjenet, më putë gjenet, mi rubi e më ku është? Ku është? Me qka? A kje e projekt për me hinë gjenet? Allahu për e fronë gjenetit.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 Në dhe në këtë orë du, jem Gjadidës, du të jemë këtu, në kaqë ura du të jemë këtu, gjatë ditës du të kaqë të përmendja lënjën dhe ura, du të kaqë kurantë të ledzaj, a kje projekt. Këna interesandeve. Sikur zë haqilirë që në tje. Ata kam projekt, para prakisht, e din pëse kanë shku, kanë shku në haqë. Andaj, ditë në rafatët nuk gjenë haqin, du qanë duke blehë e dje. Kësa e ka të regullua projekt në duke konë në rafatë.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 qi fundo. Sa'd Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i falen mëkatet e viteve të kaluara dhe viteve të ardhshme, dy vite. Kto kimë thënë mëkatet e vogla. Mir. Kras ajrimi që shlyn mëkatet e vogla. Çka që vendos, nuk pendu për mëkatet më, cilën mëkat më lën. Të lë ti që nuk je e mbuluar, apo vendohës që mërën dy ditve, të marrë shvendim, të krysh shpunt, dhe dite e e të të zën e mbuluar, apo tja për shpunti më katë i pambulis, që të zën dite e rafati dhe të falën gjynahet, të zën e mbuluar, ti që nuk je të i falë 5 vakët e si duhet, shpejt, pregaditu, pëndohët e kalajën lehovala, letëzen ditë e arafatit, i penduar, të falit e kaluara, dhe ti ki filluar me fal 5 vokte. A munësh me bu këtë? E ti që e bënë këtë mëkat, e ti atë mëkat, e kështu me radhë. Gjdo kush i dinë mëkat të veta, gjinajët të veta, që i konë raport me Zotin Gjela Gjinalu. Po na vjenë, shpejdo dvije e ajtja, dita e madhe e arafatit. Kurë? gjatë vitët, në asë një ditë. Allah Gjellela falë gjënajë gjdo ditë. Falë, rëbë dëbetë. Mirë shpo, këso bujari falëje, si kurse ka hadith. në hadithë, si nuk ndodhë në asë një ditë, si kurse ndodhë në ditë në rafatët. Atëre, këtë ditë falëje është e lirë. Shëtëze, shëtëze rasënin. Mere këtë falën nga zote Gjellela. Por e nuk vi me durë në gjepa. Jo, nuk shkotë, si kurse me shkote, Do një organizo, sikur thashë të më marr projektin, nuk mundesh me dorë xhepa. Jo. Po përgatito. A cinca ditë moda, po, e po mirë. Unë kam në gjunjë që sa ku pun po brenguos. Pëvendosi këtë me Elon. Projekti jam po të më falë Allahu, osh silli. Së do ti fali pes vaktë, ose siguria do të mbuluam. Do ta lu gënjeshtë, nuk rrai mo. Nuk mashtroj mo. Nuk do të përgojoj mo. Nuk do të ha pasuri haram. Nuk do të marr kamat mo. Projekt bërë një projekt, që më atë projekt të nëzën dita e të, që Allahu Gjallahu Ala më të i falë Gjallat. Që është të kemë kurbanin, sakrifitës, për hirë të Allahu Gjallahu Gjallahu Ala. Që të mësojme, që të sakrifikojmë për një të Allahu Gjallahu Ala. Këse, në qëfë se nuk sakrifikojmë për zoni, për këtë sakrifikojmë. Që të mësojme, që të gjitha sakrifitës që i bëjmë, se kohë njërës plëtë së sakrifikojnë, rahen, burgosen, plagosen, për jo në emërë të Allahot a zëgjën. Ata e kërkujmë që të përmirsojmë, të përmirsojmë konceptin e sakrificës njëtën tonë, që sakrifikojmë po, të imit e guzim shumë, krenarë, trima, mbrajst të interesave të fezët të vendit, për në emërë të Allahot a zëgjën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 Në e mërë të Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj këj ishte aja që pata dhe sirë si ku e në ruar të themë brenda këtëre minutave. Nduke lutë Allah në Gjelle Uala që ditët që nga kanë betë nga ditë e dhur higjës, të i shqyëzim së shë mas mire. Në adhurim të Allahu të azogjel, në pendim, në përmëndje të Allahu të, të barë e këtë tala, përmëndje katë cilëmi, të këllën të këbir, Allahu akbar, Allahu akbar,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 në përmjet telefonatave dhe mesajve në telefonin tonë. Selam aleikum, për ju përbogja. Po, pa tjetër urdroni? Do ashtë talin tygja. Andaj Mos Haroni në ndishtë një që do të prendë, ora 20.30, në emisionin Eqim se bashku.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 disa pyte që kanë arë për mes SMS-ave, gjatë pjesë për të emisionit tonë që ishëm duke, duke folër. Si duket, kemi një telefonat, urnani? Selam aleikum. Aleikum, selam, artëlla. Po, urna, po të ndëgjojmë. Uh, Desta njësë tre pyte me i bohët, uh, njënë qëta dhe se që po të gjithë shpejt. Urna? Urna? Po të ndajgjojmë veq falë. Po dhe shë të në zë godhë një, një pysja e po ale dhe më të më thënë nja, është... Më jam falë dhe më falë dhe më falë të pa qarapa. Të është kjo e drejtë. Po? E bërta po? është që është të adhiru më më të ditët dhërgjizët, po, po jë adhirëm pa së fyrë. E të po? rënohën e dhe... E trejtë a ka të godhë me... Modat në shtëmanë, ti adat, këto 20 ditëve janë në cikël edhe çfarë adhurojmë me bako. U bó, ç'o më, rregu. Aleikum selam. Aleikum selam ure tullah. Uh, ë, para se të lëjoim pyetje, të pyetë që na erdhën domos përmes telefonatos, ë, nekançu dërgua shumë mesesa, a është bërë më të, uh, të prapta? Po, është prapta. Nga sikur që si e përmendëm më herët, pa të muzin që edhe në larme çendrure të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 prejhet natën e kurban bajramit. Nëso kurbanin për të gjallë e prejnë pas falës në mazë të bajramit. Kështë gabim. Gjitho kurban që e prejnë para se të falë në mazë i bajramit nuk logaritit kurban. është lemosh, sadake për gjithshme. Por nuk logaritit kurban për këtë bajram. Andaj, ata që kanë dëzhjitë e prejnë kurban për të vdekur. E prejnë kurbanin për vete. Pas në mazë të bajramit,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 Nuk ka nëmi kurban special, ndarë edhe për të vdekurin. Por po kemë dëshirë edhe për të vdekurin, atë në qësë dojnë me kënë kurban duhet tjetë pas namazën të bajramit. Në qësë e primë natën, të ka lau shkonë se lënë moshë, shkonë se vabë, por nuk logaritet si kurban. E, cilën ditë duhet me prej, thashë duhet me fillu, ditën e gjuma, pasi që të falet namazën i bajramit. Pas, të, pas falet namazën i bajramit, fillanë thirje e eh, kurbana bapëtën.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 Atër nuk ka nevojt dvesh qarapa, nga se pjese e pasht me, nuk prish pun që se duket, por nuk duhet të duket pjese si për me. Kështu ka anë transmitimet të uh, gravet, pegameris osanë, dhe vetë haditëve që kanë full për këtë qështë nga kuaj Muhammedi sallallahu aleyhi ose. Por në që se ka frikë se mund të gjatë le vizion namaz, të ngritet fustani apo mantilli dhe duken pjese si për me këmbës, atër e...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 do të that me sifër, ka sen sifër e bëre çete. Sifërsh mirësia, dhe është lecsim për besimtarin me agjërua me me agjërua pastaj me sifër. Por nëse për dhënë caktuar nuk ka mujt muq sifër, e ka dhënë djumi, lejohet me vazhduar agjërua pas sifër dhe agjërimi është i pranuar pas sifër, por nuk e ka shtuar një lehtësim që i ka dhënë Allah xhelel xhelalu për, do të thot, ë uh, për ta xhëruar pas sifër. Për ta xhëruar duhet me sifër. Kështë letësim i Allah të asë gjellë, që duhet dhe të ashtëzëm. Dhe pyjtëja të të të të të uh, të të muslimanët që ju ndodhë të jenë me cikëll gjatë këture dhe dhe dhe dhe dhe dhe. U themë se ju keni hapsir të madhe për të adhru Allah në gjellëvarë. Në më në më nëshë nuk lejohet më u falë, edhe nuk lejohet uh, me agjeru. Këto dyja. Të tjera të lejohet me bo. Me përmanë Allah në gjellëvarë. D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 Në gjitha këtu agërime e kjo grua, do mund të mund t'i bënë dhe qoftëse dëshëranë. Kemi një telefonatë, urnërënë? Kemi një telefonatë, urnërënë? Kemi një telefonatë. Alo? Po të ndëgjojmë, largohu pak nga televizionit e nga leazonit nëse kam mundësi. Po, po, në e këpënër, zonërënë, vesh. Po, falë, Allah. Alo? Po të ndëgjojmë, po të ndëgjojmë, urna, Allah. Uh, dhe që në të votë dy përgjëtje, në shërës mënë që e. Se lëman i këmo spore, se e falë që të prezentuë mjetë. Po, po, po të dëgjëve, veç vajtë da? Uh, spore, në një po folë, të mahojnë përne, përne që përnejtë fëtë fizikis, po të gjëmonë dhe i fkuën hënedan, që? E dhe, kam problem në reshë. One, këmë në në reshë, vej ishi majtë, e dhe, uh, një, një kalimtor, në këtë e prisht në mojën, është diska, që në, shtemi pa moka, diska, e është e lejusënë. Po, po e qartë, po qartë. Me këllë gjumot, ose me këllë një vakë, që është zakën me këllë vokët, ka zhokët, edhe dyta, në mënë e këmë paralizu me, ka litë mitë prejë kurban. Po, po nuk i ka mundë qitë mitë prejë, në mit prej, vetë, që është e rejnë një qatë lukëtet, në vetë,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 Ja yes, se këshim në gjuva është dhe. Po thamë, ti më pyte me prej kurban për nonën. Po. Thashtë për qëfar arsye po dëmë me prej këtë kurban? Për kurban Bajram apo veç Sadok për nonën? Po, po, vetër për kurban Bajram po dëmë me prej, po kohë dhe shirë. Po, nësë po kohë mundë si për mja pjetu ku si nonës. Qo është edhe për në gjuva rinë e gjatë luftës, Po po kande në po kande si ti të aplikej kushtin. E çartë, e çartë. Ja, 13 ful apo një turban si sin japonesit tjerë. E çartë valla, e çartë. Inshallah tash me përgjë, e çartë anikun. E çartë. Pyetja që na bëri ky vllau që telefonoi, do thot thot se vuan nga dhimbja e veshit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 Nuk kënë zbanë, e pa pamuku që të ketë ilaq, apo të ketë diqka që në mbronë veshën nga përtohtin nuk prishpun, kur të më rabdes e lërgan, e prej këpë për gveshin, sa për me ila pak, dhe pas e përsri e fut për mbukën në brenda, qoft tjetë i në gjyrë në ilaq, apo tjetë këshut vetë, për të mënë gajera nuk prishpun. Nuk ka diqka të keqen këtë drejtim, që do të thotë, uh, të kenë një pambuk në vesh njeriu gjatë falës. Ka diçka do të thotë që e prish namazin, ti mund të veshlir me u fal me atë pambuk në vesh dhe ai që të ka thon se nuk kanë rregull namazit, nuk ka argument për këtë puntë, nuk është e vërtetë ajo që ai aj të ka thon. Nëse pyetja e dytë është të kenë në paralizuar dhe ai ka shpëdersi me Por të qurban. Por thotë si ka mundsi të thejë qurban? A bën ne vend të kësaj të thënë një pul apo duhet që të thjet ja gjithë gjësi, do të thotë dash apo dela e madhe. ë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 Kemi telefonat, pastaj vazdojm. Selam aleikum. Aleikum salam. Desha të pyesja për janë rreth dy orë, desha të pyesja të babai në sa ka çe çe se... zoti që ka ka ka shumë fici pse nuk i ndihmon muslimanët në luftra si, si bëhet bonë teori. Si po, po. Aleikum selam, Allahu ju shpolev. Aleikum selam, rahmetullahi ve sellem. Mir, para se të kaloj të kjo pyetje, pa të ishum duke folur, do thot për ë çështën e qurbanit, po nën e në thash se nuk lejohet me ther, digjte të pres ato që janë bakti, jo pul. Po çon sikim mundsi, mos u angazho. Mosun garko do tha me borçe, të arsutohet knëna që nuk i ke punën atë. Kur të çelë Allahu xhela ala punën rrug, inshallah ther atë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 do të të vetë dhe e ka është qëtësim, po së do qoftë, po unë arsujtoj shumë këtë voglush për, për mbajtë në pytjes. Mirë, po për të shetë dikush me i madhë, pa dushim se do të keshë avrejtje në pytjen. Pse Allah nuk pojëndihman muslimanve? Shumë njërë su pytjen. Pse Allah nuk pojëndihman muslimanën në Siri? Pse musliman të pojëndihman në dikohen? Thejme që Fillimisht çka nuk kupton nga me fjalën ndihmë. Çka ndihmë? Nëse kuptojm drejtim ndihmën, do të na bëhet e çorsë Allahu Xhela Xelali, gjithmonë ndihmën muslimanëve. Nëse të muslimanët nuk janë nëth Allahu Xhela gjell Xelali ç's duhet. Dhe nuk falen namaz, nuk bëjnë Allahun si duhet, janë më pasojbota. Dhe Allahu ka thënë në sprua që ta kthem fen Allahut, a ju kanë ndihmuar ju? Ju kanë ndihmuar shumë?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 Dhe i me në është dukës është e qetë. Dhe njërës kam pas frikë në palës kunder ti regjimi. Kam pas frikë të madhëse edhe vetëm një, një mendim kunder ti mund të kushtoj, kushtoj shtrajt. Dhe tashmo, Allah Gjellëone i ka begatuar me guzim. Dhe që, që po guzëm e i thonë që na nuk kina me ty. Po po guzëm e kërku që adha i të largohet nga pushtetit. Po guzëm e kërkuat dhe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 Edhe ndihë malat për të ardhë, e ka një rrugë caktuar. Në që se ne mbyllim këtë rruga e zvjen. E kemë një telefonatë po pa përret, pas të i bëzhtim. Urnën e? Alo, selamu alaikum. Aleikum, selam, selamu rrëtullam. I motën nga Kristina. Po? Vesha të përshhoqë për Jasen, a bërë me kënuë për dhekën apo zbën? Po, po. Se o, o do më rakë shumë ja kënuë Jasen, po...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 Por që se ju i ndihmani fesa Allahot, islamet i ndihmani, që të rritët ma shumë, të zbatojt ma tepër, të praktikohet ma tepër, të përhapet ma tepër, jenë surkum. Gjithë sësi, Allah ju i ndihman juve. A nuk i ndihman Muhammed s.a.ll. Dhe gjithmon, a nuk në ndihman eve në Kosovë, Allah ju i ndihman eve në kësovë. Allah ju i ndihman eve në ka ndihman. Dhe ka dërguar pas e shkaktar të tjerë, pa dushim, Por vendimin për qëllirimin e Kosovës, Allahu e ka marë. A i ka vendu si një të liromi, pasaj ka dërgu sebebë të tjerë që në ka ndihmuar të gjith me mundësit dhe aftësit e tyne. Por duha të temë që Allahu në ka ndihmuar. Gëdhenë siri Allahu pojë ndihmanë, vëllaj shumë pojë ndihmanë. Mirë po, duhet me pagunë nga pakat, nërmalesht, nga sa ta po kërkojnë me uqëlliru nga një diktator që 50 vjetë, ka instaluar një dë cep të shtetit, një dë plan të shtetit, ka instaluar sistemin në in dy të ti, e, e, e argat të ti, e bashkëpuntur të ti, e spion të ti, e kërshkëpun e letë, qëka me nduam një, ata dalin me disa përnë karda, duam një ri, dhe nësaba, në shuan dërheqen, asa dhe të mërë fund të këpun, jo, në kërshkëm këpun kërshkëpun, të hamdulli la, të hamdulli la, Allahu për e ndihman, në dhimë sën viktimat, përfërësumë që gjaku i tjyre dhe të ujit atë tokë që të nëbjelë dhe të dhe në dhe në lirija, siguria, fejë Allahu të aza u gjelë, dhe kështë të ndodhë me lejën Allahu të barë e kotara. Dhe nuk duhet me pasë me dhimë të keqë për Allah, nëse Allahu nuk për e ndihman. Wallahi billahi, Allahu për e ndihman. Ma dhimë ma shumë, se që nështë në anë e meritojmë këtë Kemë thënë disa herë për, për këtë çështje në kohëra e parë. Ne kemi thënë se ne duhet të ndjekim rrugën legjitime që Zoti xh. Allah dhe pejgamberi s.a.v. na e kanë mësuar për arritjen e shpërbimeve. Për shembull, Na'im duke folur për shpërbimet e mëdha që mund të i fitojmë në 10 ditën e parë të dhulhexës, po kush na ka mësuar ku është çmëndita që bash dhulhexës apo me bod punë mira? Se çmëndit la ka mësuar pejgamberi s.a.v. Në ai për çdo gjë na ka mësuar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 Uh, pa dushim se si kurse e gjitha dhërëjmë tjetër, uh, edhe kurbani, qarkullojnë rëthi besënitë shumë ta. Një edhe trillojnë, lëj, lëj, gjera, së pa hana, që u ditë shë nga njerë për i kaj kanë me nduatëm. Ne duhet gjithë mërë si kurse ka përmenë, që kuatë në rorë, duhet gjithë mërë, gjithë mërë të interesuemi që ka thotë feja, jo që ka thotë halku, jo që ka thotë këjësia, që ka thotë filoni, jo për që ka thotë... E...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 Urnën e? Urnën bon, e? Urnën? A bon në gjithje hëgjë? Po, pa, po të nëgjën, po të nëgjën hëgjën, fal. Kur, kur përfët e zonën hëgjë, a bon me fritë, e me fritë, e me fritë, e zonën. Do me thonë, kur e thretë, kur është duke e thirë e zonën, a bon mu falë a qysh? E thirë e zonën, a bon mu falë a qysh? A bon mu falë, a bon me fritë, e dhe thirë. Pa, pa, inshallah, pa, pa, kuptuva, pa, pa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 Andaikuraytat Allahu akbar Allahu akbar athi thimi Allahu akbar Allahu akbar aythat Allahu akbar Allahu akbar athi thimi Allahu akbar Allahu akbar azhhadu an la ilaha illa Allah athi thimi ashhadu an la ilaha illa Allah ved aythat ashhadu anna muhammadan rasulullah athi thimi ashhadu anna muhammadan rasulullah aythat hayya ala salah athi thimi la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al-falah La hawla wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ath thimi Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Ath thimi la ilaha illa Allah. Që s'i respekton ezanin. Dhe në fund kush e den, e thot doan ezanin. Allahumma rabb hadhih da'wa. Do ndirin në fund ndoan ezanit që ka sevap të madh kush e këndon. Prandaj është e preferuar që mund të sesh ta presim ezanin. Derisa të profundon që ta fitojm sevapin dhe shpërblimin e pasimit të muezinit dhe përsëritjes së fjalëve të ti. tij.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 vbedh jasia sepse përkëti e jasis dietarët kanë dy mendime disa dietar thon se koha e jasis është prej kurthin deri sot në sabat të natës asku për të falecia ndërsa një grup i dietarë duke u referuar disa ditëve të pejgamberis asallam thon se koha e jasis është deri në gjysmën e natës deri në gjysmën e natës kjo vlen për njerëz që nuk kanë arsye por gruaja për shkak të më të përmuajshme dhe pastruhet pas gjysme senatos ajo obligohet me falacin te kjo konzorc falne ku nevet qe se ka pas arsy pse ka vonu. Pa shkak te pastrimet. Njeriu qe esh udhthar, njeriu qe esh ne gjum, njeriu qe esh i smurr, desha t'forcuohet pak dojte ne momentet e caktuar ka nje plokshti lodhje, desha pak te mer veten, desha e mer i shkon gjysme natos. Ta qen me arsyje per ta namozi i jacis vlen dere ose sinku ana mosabot. Po njerje nuk kan arsyje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 Letafë çtë njoftoheni një të shkëmbeni për voja kështu më radhë. Si është që është mundshme. Po nuk ka ndodhur kjo mëranë në muj. Dy muje kështu më radhë. Shëmim i njerëzve ka ndodhur Allahu alem ku Allah, e ka kriju Allah Ademun alayhissalam. Para para do të thotë 10000 viteve ose Mateu po nuk e dinë asa sa ka thënë. Njerëzit i thonë kanë thënë do të thotë kanë dhënë Gadim për shembull 10 ditë, 10 vajzë, 20, gata pastaj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 Dersa është bërë kjo popullim dherin këtë mos i njerëzve. Kemi një telefonatë? Salam aleykum, hojë. Aleykum, salam aftullah. Do shtë me të mëni pjëti se një libër të fejtë se kam leddo që ja i që i këndon një një herë kur një më valën ditë një arafas, është i mbroj të nga shëjtoni dhe i tranojnë të doa. Ashtë të mërtiske, do shtë me ndinjën tënë. Kështë e këndonë së herë këllë vëll Mimi harë he kam lexuar pas analit në dinën tanë, në kitab na qeterast, apo na doja ai sti harrës tanëmas vetande. Me shkurtë, shkurtë. Selami. Selamun alaj. Në pjesë e parë është ditë na Rafatit kanë dëgjuar dhe le kanë lexuar se kush e këndon 1000 herë surën El-Ikhlas, kul huwa Allahu ahad.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 Nuk po them se është e ndaluar me kënduk ka dua pa abdest, nuk po them. Ngase tek mund ajo është lutje ti kërkon nga Allahu xhelalu ala. Mirë po, për ta pas efikasitetin e vetë duar. Dhe për ta përmbushë tamam sikurse dua, sikurse na ka mësua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dua që të bëhet me namaz dhe me abdest. Sikur ka sikurse ka hadithën një urtë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Enes sallallahu anhu thotë, "Na mëson të dërgojëri sallallahu alaihi wasallam istiharën, sikurse na mëson të namazën."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 Në ndërshëtoj në bëni halal dënë papritjen. Kemi një tjetër, të urnë në? Urnë? Halo. Urnë, pëtë në gjëme, urnë? Salamu alëgë, mojë. Aleykum, salamu rrëhtu allah. Nëse një person hojë, kohë përdi, a hojë të lejush me përkërban? A hojë të lejush me përkërban? Po e qartë, e qartë. Po e qartë, qartë. Përndërë, dhe është në të të të të të të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 Po. Dosofti që tren kurvanin dorëzot më lëkurën. Nëse e dëfit të zera në lëkurë, dosofti ajo është faktum zera në lëkurën dhe japim dosofti atë dhafun e një xhami asnjëfish gjestut. Është qartë, është qartë, është qartë. Faleminderit. Selamun alejkum. Selamun tulehurekat. Nëpërkat lëkurës së qurbanit, edhe ajo është pjesë e qurbanit sikurse mishi. Andaj. Në çoftëse le kurën e qurbanit ia japim personit që na therr qurbanin. Si kompenzim për therrjen nuk vën. Qase nuk bën me fitu për qurbanin që i ke bënë për Allah xhale wala. Ti po fiton këtu. Ba se më i dhon 10 € apo 15 € sa do të, euro, të euro, kushton therrja, ti po ia aplikurës si kompenzim. Dhe ai po spodu të spoduk kurrë. Mjafton lkurën ta prej. Nëse dhënia e lkurës është si kompenzim për therrjen nuk vën. Nuk vën. Por në qofë se për kompenzim për therje, ti a japë ati, parët, që parët, të rajtë të ty, elkurën, në qofë se dënë, ama unë e qenë gjami, jadhu fukareve, së prish punët e në mjadhat. Në qofë se i shkanë fukareve, dhe i shkanë, për shambull, institucioneve, mërqunë bashësi islamë, për shambull, ose në gjami, ose ku do qofë që grumbullu elkura, nuk prish punë. Por nuk lejoa që tja japim kasapit, të jajapim kasapit, thers